ועל כל ההרים הרמים, ועל כל הגבעות הנשאות, ועל כל מגדל גבוה, ועל כל חומה וצורה, ועל כל אוניות תרשיש, ועל כל שכיות החמדה. ושח גבהות האדם, ושפל רום אנשים, ונשגב ה' לבדו ביום ההוא. והאלילים כליל יחלוף, ובאו במערות צורים, ובמחילות עפר,